Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. hovedet på Og de her hovedrater her Hvad du, når en gæst har klappet dig i røven, lige efter han har overført 500 kroner til dig sort på MobilePay som drikkepenge? Er der forskel på mænd og kvinder i recessionsbranchen? Og hvem bliver udsat for mest sexikane? i det her program vil jeg tage dig igennem recessionsbranchenes aller værste arbejdsforhold, vildeste venskaber og kampen om de fede drikkepenge. Ugentlig vil jeg invitere to gæster med ind og forsøge at skabe den stemning, der opstår, når den aller sidste gæst er gået. Jeg har nemlig et ønske om, at du, din ven, kæreste eller barn kan træde ind i den her branche og være langt bedre udrustet, end jeg var. Jeg hedder Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med recessionsbranchen på grund af knips, klask og kønsroller. I dag har jeg inviteret Sine og Nikolaj med i studiet. Velkommen til jer. Tak skal du have. Mange tak. Inden vi går i gang, skal vi lige hurtigt høre jeres CV. Sine, du er 27 år og har været i branchen i 4-5 år, og du har været bartender for en kæmpe koncerne, og han tjener for en endnu større koncern. Du er sådan en rigtig go-big-go-home-karnegaard. Fuldstændig. <clears throat> der er ikke noget, der kan være for stort til mig. Er du så svædebæk i Nej, jeg er ikke længere i branchen. Jeg er fuldtidsstuderende. <laughs> Prøv ikke at komme med nogle jokes. <laughs> sådan Steve Carell i The de Office, der er sådan... <laughs> jokes! Nikolaj, du er 26 år og har været tjener i 6 år, og har primært været det for alle karte restauranter, men også været på steder, som er en del af Michelin-guiden, og som du skrev til mig, der jeg spurgte om dit CV, så har du også været til og tjener på to virkelig hyped restauranter i København. Jeg er jo sådan en, der søger de steder, hvor der er hyped. Nej, det er nogle steder, der har haft noget omtale, lige mens det, er, jeg har været ansat, og så tror jeg, at det er steder, der har været hyped, som ikke er hyped længere. Er du stadigvæk i branchen? Helt, ja. Jeg har stoppet faktisk lidt i branchen her øh, efter sommer, fordi jeg startede i praktik under uddannelse. Øh, men jeg tager afsted det, vi kalder nogle discovagter i ny og NA, Hvad er discovagter? Det er, hvor man kommer ind og giver den disco på den restaurant, som bare er sådan en, kom ind og hjælp, fyrer den af, drikker nogle shots service, og måske kommer nogle goder til dig. Så, Så har lidt løse aftaler, her? Ja. Det er meget mig. I hvert fald øh, tusind tak, fordi I gerne vil være med, og rigtig velkommen til jer. Tak. Mange tak. Som I måske kan fornemme i introen og titlen på programmet, så skal vi i dag snakke lidt om sexisme og kønsroller. Og øh, jeg kan jo starte med at lægge ud, for det første, jeg kommer i tanker om, når jeg tænker på seksisme i recessionsbranchen, har jeg nemlig en helt specifik episode, der, der står mig meget klart. Jeg arbejder på en restaurant på et tidspunkt, hvor at jeg har et mindre selskab på 6-7 mennesker, og der er ligesom en meget, øh, der er en hurtig chagong, der kører imellem os. Vi er meget friske, alle os, der sidder ved det her bord, og lige på grænsen til måske at være lige lidt for kæk. Øhm, så for eksempel, der siger han, at han skal til at betale øh, den ældste herre ved bordet, som jeg selvfølgelig også betaler. Han spørger mig, at hvis han skal være sikker på, at jeg får alle drikkepengene, hvordan vi så gjorde det? Hvor jeg så kan ikke svare tilbage, når, så kan han da bare overføre dem direkte til mig på mobilpaget. Og det ender så med, at øh, ham her herren, han tager hans mobilpaget frem og overfører 500 kroner til mig direkte og slider den. Den siger den lille plingelyd. Og så klasker han mig simpelthen så ordentligt røven lige bagefter, at man skulle tro, at det, det halve var nok. Bling. <laughs> ja, præcis. <laughs> og jeg kan simpelthen huske, da han gør det. Jeg står bare helt paf. Jeg, jeg har sådan en idé om, at, at han måske sådan har klasket alt værdighed og respekt ud af mig. Da han ligesom samtidig med lige overfører mig 500 kroner på mobile pay, så føler man sig en lille bitte smule for eksempel, jeg kom til at tænke på Signe, har du en lignende historie, eller kan du ikke genkende dig til det? Jeg kan sagtens ikke genkende til det. Lige med de der drikkepenge, så tror jeg sådan, der, har, der var jeg egentlig altid meget ærlig, hvis folk sådan gerne ville give mig drikkepenge øh, kun til mig, så sagde jeg, vi vil alle sammen gerne dele dem, så det giver vi bare til restauranten, og så splitter vi dem. Men øh, en af mine veninder, hun fortalte mig faktisk her i dag, at hun på et tidspunkt havde prøvet, at hun også fik overført penge direkte til hende som drikkepenge, og så sagde øh, den her ældre herre, som det jo sjovt nok er. så kan du lige gå ud og købe dig en kortere nederdel til næste gang, jeg kommer. Nej. Uh. Ja. Som om, at sådan, så køber de lige retten, også med den historie, du giver, ikke? Så køber de lige retten til at klaste dig i røven, eller fortælle mig, hvordan man skal gå klædt. Ja, også fordi, <coughs> jeg tror stadigvæk, når jeg tænker på den situation, er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skulle have gjort, fordi, og det er så latterligt, at jeg også køber mig ind på den præmis, fordi jeg kunne mærke, at jeg fik dobbelt som vidtighed over at skulle sige ham imod, fordi han havde jo lige overført 500 kroner til mig på MobilePay. Så jeg kunne mærke, at han blev spist lidt af mig og sagde, hvad bilder jeg egentlig ind og siger, at han ikke må klappe mig i røven? Altså, jeg følte virkelig, at nu havde jeg ydet en, en service, og det fik jeg penge for, og så skulle vi ligesom lige give hånd på aftalen ved, at øh, han klaskede lige ud af mig i, i den røv. <laughs> Men var, var det også fordi, du følte, du skulle være en lille smule taknemmelig? Ja, jeg tror bare, for mig handlede det også om det der med, at når man får en gave... Så siger man jo også, ej tak, og så følte jeg sådan, ej, og kunne du lide den, og er du glad? Jeg tror, det er, sådan, det er et eller andet det aspekt, der gik ind i det for mig. At jeg var sådan, ej, var er det utaknemmeligt, at nu har jeg lige fået 500 kroner direkte. Og så, så klasker han mig i røven, og så føler jeg simpelthen ikke, at jeg kunne sige imod. at Jeg kunne simpelthen ikke være sådan, hvad fanden, biler du der egentlig ind? Altså, det tror jeg, jeg, synes, var lidt utaknemmeligt, øhm, hvilket er meget mærkeligt. Også ved jeg, jeg kan huske, at jeg gik op til min chef bagefter og sagde, ej... Nu, nu kalder vi ham Thomas, det var meget blevet en, vi snakker meget om her <laughs> i programmet. Jeg um, gik op og sådan, ej Thomas, jeg skulle lige været et klaske røv og 500 kroner på mobile pay. Hvor kommentaren bare lød bare sådan, nå, det var da en dejlig kompliment at få. <laughs> sådan, det følte jeg ikke lige <laughs> men, uh, penge, men der hvis du klaske. siger det, så må det vel være sådan. <laughs> men det er som om, at sådan, den der magtrelation bare bliver sådan virkelig øh, altså udtalt, når man får de der penge på den måde. Ikke? Eller sådan, jeg synes, det er meget let købt af den her mand, at sådan, så, må han, så føler han så hævet over dig, fordi nu har han givet dig de her penge, mm -hmm. og så må han have lov til at gøre, ligesom han har lyst til. Mm -hmm. Ja, vel sagtens også, fordi man, jeg tror, man har en eller anden tro på, at de her drikkepenge, de kommer fra et godt sted, inden klasket. Ja, præcis. Inden klasse kommer, så er det fordi, jeg har været god, og du har nytt mig som tjener. Men så snart klasse kommer, så ved jeg, at der er noget, der giver mig bag de 500 kroner. Nikolaj, i hvilken anledning har du oplevet, at dine grænser er blevet overtrådt i forhold til seksuelle ansøgning? <laughs> øhm... Don't get me started! <laughs> det har jeg jo generelt ikke fået hele mit liv. No. Øh, nej, der var, der var også en gang på en restaurant, hvor jeg øh, havde et selskab også på omkring 6-7 mennesker. Og øh, det har også været rigtig glade for mig. Og så skal jeg ned og tage betaling. og så, det gør jeg. Og så personen her, han vil gerne give mig nogle kontanter i hånden. Og da jeg så går ned for at tage imod den, og man tror lige, det er sådan en rigtig smooth Al Capone money exchange. Sådan har man altid gerne vil prøve at være en her. Ja. Ja. Det var ikke så Al Capone, da det var, at han ikke slap min hånd. Og hvor jeg så forsigtigt prøver sådan og trækker min hånd ud. Men da jeg så trækker min hånd ud, så, holder, så griber han fat i min finger Og så står jeg der, og sådan... <laughs> jeg bruger ikke. <laughs> der, der sker ikke noget, så trækker jeg i fingeren. <laughs> jeg vil bare væk. <laughs> og, det, og det fandt jeg bare enormt ubehageligt, faktisk. Altså, fordi der er den der længerevarende berøring. Ja. Fordi det kunne sagtens have været på skridtet eller et eller andet. Men bare det der med, at det var sådan jeg Tror 15 sekunder i fingerhelvede, mm. som bare ikke var rart. Og Men hvad følte du i den situation? Altså, følte du, at dine intimsfære blev krænket, eller var det bare sådan helt klassisk ubehageligt? Mm, nej, jeg følte meget, at min intimsfære blev krænket, også fordi jeg direkte bagefter gik ud i køkkenet og vaskede ender. Altså, jeg fik virkelig sådan en uh, følelse. Jeg havde ikke lyst til at blive rørt på den måde, mm -mm. fordi jeg bare følte, at jeg var, har jo bare, også bare været en god tjener. Men du synes måske, at jeg har været mere end en god tjener i aften. Sagde du fra... Det det, der skete, eller kommenterede du på det, eller...? Jeg, til sidst sagde jeg, at du må gerne slippe min finger. Og så sagde jeg, at nah, okay. okay, men det var ligesom det. Og så da det var, jeg fortalte det til Thomas, mm. så var Thomas sådan... åh det er sgu da, fordi du er en flot fyr. Ja. Så flot er jeg heller ikke. <laughs> ah jo du er. Mm. Men det er sjovt, det der med... Eller det er jo ikke sjovt, men... Det der med, hvornår er det en kompliment, og hvornår er det bare grænseoverskridende adfærd, og hvordan finder man ligesom den balance i det, fordi man burde jo egentlig lade det være det op til den individuelle person, om det var grænseoverskridende, eller om de modtog det som en kompliment. Men alligevel føler jeg altid, at folk er sådan, det er det bare fordi, de synes, at du var dejlig, eller du var smuk, eller du så godt ud, eller var charmerende. Og jeg har lidt en hypotese om, at når man har charme og selvtillid, eller har haft en god jargon med et bord, så er det som om, man inviterer mere til, at folk godt må komme helt tæt på, eller virkelig overtage ens øh, krop eller tilstedeværelse i et rum, fordi at jeg føler ikke, jeg har fået, haft de her oplevelser med et bord, som jeg ikke har haft en god jargon med, eller sådan en hørt, det sagde hun også i går, eller hvad man nu siger i, i de her sådan, dynamikker, man har med nogle borde nogle gange. Det er som om, det sådan noget charme, selvtillid og sexy cane, og det ligesom går hånd i hånd. Og jeg føler også, det er kommet fra personalet, og man har arbejdet sammen med. At sådan, der er der flere kokke, der har sagt til mig nogle gange, er hold nu op, at du kan tage det. Men, men det gør det jo ikke mere rigtigt af, at jeg har brede skulder, og jeg ikke går hjem og bliver ked af det over det. Det er jo stadigvæk ubehageligt, og det er en mærkelig arbejdsmoral at have, at man skal sige, kan du ikke lige knap ekstra ned i skjorten, eller... Sådan, hvorfor har du ikke stramme bukser på i, i, i dag, som du havde i går? Eller hvorfor har du ikke rød læbestift på? Eller, hvem har I egentlig følt, var de værste, der var seksuelle ansøgninger fra Var det gæsterne, eller jeres kollegaer, eller ledere? Eller? Jeg synes lidt, det har været en blanding. Altså, på nogle arbejdspladser så er det klart været min chefer. Øh, jeg synes egentlig, dem, som har været sådan på ens eget niveau, der har det på en måde, altså sådan hierarkisk har været på ens eget niveau, der har det på en måde ikke været lige så fremtrædende. Så jeg synes klart, at det har været sådan en kommentar, man har fået fra, fra chefer, eller sådan, jeg kan huske en gang, eller på mit ø, arbejde som bartender, på min første vagt der. Så øh, min ene chef der, han øh, vælger at lave sådan et kort som man gør med alle de nye kvinder, kun selvfølgelig. Mm. Øh, hvor hvis man taber det der korttræk, så må han tage en body tequila på en. Øh, og han var altså en 50-årig mand, og jeg var 18 år gammel, og skulle bare ud og tjene nogle penge, 102 kr. i timen, så også for natarbejde, så det var super så der er vandt du i lotteriet fuldstændig super godt spillet en bottetekiler 102 kroner i timen stærkt jeg har fået jeg tænker på det men bare sådan det virkelig føler jeg en magtdemonstration af ens chef så ikke at de føler det kan man godt tillade sig at det er træk på en jamen jeg tænker også det er for at mærke folk anden lige når de starter nu og være sådan hvor langt kan jeg gå med dig og som du også siger før at man skal lidt være sådan en som kan tage Øh, fordi ellers så er det jo bare så er det bare ud af biksen eller sådan, man skal have nogen, der er, har lidt hård hud eller i hvert fald som ud af til godt kan grine af det fordi at mm. det er jo bare sjov at være lavet og der da til indtil det ikke er det mere ikke? Yeah, yeah. ja ja, altså, som et slogan jeg føler der virkelig tilhører recessionsfaget, det er, hvis du ikke kan lide lukken i bageriet, så må du jo bare smut og man sådan, men I kunne også prøve at finde ud af hvad der er, der lugter ja. mm. bare et bud det, altså, det der sådan kortspilsnød det er jo på en eller anden måde også sådan en hvor frisk en pige er du, mm. at det er meget sådan, gennemgående, er du en frisk pige, så vil vi gerne ansætte dig. Mm. Fordi så ved vi, at du måske kan tage mere, end de andre kan. Og jeg tror, i den her sådan, samtale, lige præcis her, jeg har ikke oplevet noget fra en leder, der er jeg måske også privilegeret, øh, men også mest inddeles, fordi nu hvor jeg tænker over det, ikke har haft en kvindelig leder, øh, som måske mm. kunne tage verden overordnet, der kunne måske gøre noget grænseoverskridende for mig. Jeg, der er blevet talt ned til, men den der i forhold til sexikane, at du er en frisk fyr-type ting, har jeg ikke rigtig været udsat for. Det er mest noget, man har været vidne til, oh. som der måske er sket ved de piger, eller ja. Men føler du, at du er blevet målt og varet på en anden måde som mand i den branche? Jeg tror bestemt, at øh, der har været nogle situationer, hvor man har følt, at man er blevet valgt ud fra, den her person her skal ned til det her bord fordi den person er en rigtig charmefyr. Og derfor sender vi den der lidt mere sådan, venlige type ned til, lad os sige, back in the days, de jyskeborger. Da det var, der var, de kom til København og skulle spise og have en god middag, så skulle de ikke have en eller anden smørhår. Københavner type, der siger, hvad så er, skal I have noget motherfucking fries med trøffelsovs. Det gider de ikke, fordi så kommer drengen, drikkepengene heller ikke til den her Københavner type, det går til den søde fyr. Så jeg tror helt sikkert, der har været noget, man er blevet målt på i forhold til... Det tror jeg har været udseende. Det tror jeg har klart har været sådan... Ja. Men det synes jeg faktisk er en ting, at nu har jeg primært arbejdet i recessionsbranchen i København, men jeg synes, de sådan hypede steder, der er i København, eller der, hvor vores miljø fald, går hen, er folk jo enormt smukke. Mm. Altså, folk er jo fucking lækre. Fuldstændig. Altså, det, er, det tror jeg virkelig er et kriterie for ja. mange af dem, som ansætter sådan... De ved, at sådan... Man er ligesom billedet udad til, ikke? så der vil de gerne ansætte nogen, som er et flot billede udad til. Ja, også fordi, at man vil gerne sådan lækre mennesker tiltrækker lækre mennesker. Joan the Jews. For eksempel, ja. ja men, helt sikkert. Altså, sådan, det er så vildt, at sådan det kan jeg også huske, Joan Joe the Jews fik så meget hate, da man fandt ud af det. Men det er jo et kriterie virkelig mange steder. Det er jo bare ikke noget, man har sagt højt. Jeg vil bare lige sige hurtig indskydelse. Jeg fik aldrig Jonas Juice-jobbet, jeg søgte i gymnasiet. Oh. Jeg fik aldrig lov til at være en juicer. Jeg tror, til den <laughs> dag i dag, der er jeg glad for. For ellers havde jeg nok haft en grim krebs eller noget lignende tatueret på min krop. <clears throat> Det yeah. har jeg ikke. Der står mm. ikke Juice Forever. Nej. Eller en løve, eller en kniv, eller... Eller en tintinraket. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Klassisk Joe The juice so sure. <laughs> De kalder mig raketten. <laughs> Det jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre faktisk, hvad er seksikane egentlig for dig på en arbejdsplads? Jeg føler, at er der, hvor ens personlige grænser bliver overskredet. Jeg tror også, der, er, der kan være en generel konsensus omkring, hvad er grænseoverskridende adfærd. Der, hvor det er, at gæsten tager mere, end hvad de skal. Hvor de føler sig for uh, entitled til at sige, at du er kommet her for at servicere mig, så jeg kan lidt gøre, hvad jeg vil. Med dig. Og jeg tror, kan er noget, som jeg har oplevet, og som jeg har været virkelig indebrændt og vred over, når det er, at man har, har været til efterservice, når den sidste gæst er gået, og man så hører om ens kvindelige kollegaer, der siger, Ej, jeg bliver nødt nød til at gå væk fra det her bord her i aften, fordi de bliver ved med at gramme på mig. Og jeg har da også oplevet før, at jeg har taget et bord. Jeg har arbejdet på en anden, et andet sted, hvor der kom en kollega hen til mig og sagde, Nivle, du var simpelthen nødt til at tage det her bord for mig. Fordi de bliver bare ved med at være nasty. Og så siger jeg, jamen selvfølgelig, men skal vi ikke lige gå op og sige det til restaurantchefen også? Nej, nej, det behøver vi ikke. Kan du ikke bare, kan du ikke bare lige tage det? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig skal jeg nok tage det. Men... Hvorfor tror du, hun gør det? Jeg tænker, det er en blanding af, at også er så højt tempo på en aften, hvor der servicen kører, så man har også den der, jeg vil ikke være skruen i hjulet, der mm. får det hele til at glippe. Jeg tror også, det er en pinlighed over for den her standard, som man måske har en forventning om, at der skal være, og du skal leve op til, og så at du er bange for at blive kaldt for sippet for det, der er sket. Ja, yeah, det var også det, vi snakker om før, at... De gange, hvor man så er gået til chefen eller sådan noget, så er det tit, man er blevet mødt med sådan, åh ej, det er bare fordi, du ser godt ud i aften, og det skal okay. du bare tage som et kompliment. Den kjole kunne det også godt være kortere. Ja. Mm. ja, det er da fint. <laughs> Sina, har du oplevet, at du er blevet kaldt sippet uh, eller hysterisk? Mm, nej, for jeg tror nemlig, at jeg altid bare har kørt med på den, desværre. Jeg vil ønske, at jeg havde sagt noget mere, fordi at jeg grammer mig over nogle af alle de ting, jeg er blevet kaldt og er uh, gået med på. Jeg kan huske på et tidspunkt, en gang inden øh, service, så sad vi, stod vi og havde sådan en, øh, en briefing. Og så skulle jeg have, øh, have udstationen, og så siger min chef, at øh, jeg skal bare ud og, og finde min flise. Og det er jo sådan lidt en hensydning til øh, prostitutionen og sexarbejdere. Og ja. der var jeg bare sådan, at hvor var sjovt. Øhm, og det var selvfølgelig fint. Ikke? Og jeg kan huske, den samme dag, så havde der været en, en prøvevagt på arbejde. Hvor der også var sket en masse andre ting, tror jeg, som der bare normalt gjorde på den arbejdsplads. Hvor hun så bagefter skriver til vores chef, at hun gad ikke at have det arbejde, fordi hun synes, at, at folk simpelthen har været, altså, at der været for meget sexisme på den arbejdsplads. Er det rigtigt? Fuldstændig. Og sådan, og jeg kan huske, at vi alle sammen bagefter sad og, og snakkede om sådan der, Nej, hvor var hun sippet, og kan hun ikke engang tage det? Og den var jeg også med på, for jeg var bare sådan, det skal man bare kunne, søster. Og i dag så er okay. jeg sådan, fuck, hvor sejt, at du turde at gøre det. Yeah. Fordi der var alle andre, der arbejdede der. Vi bød det bare i os og lod som om, at vi synes, det var sjovt. Jamen, også fordi, at som vi sagde, eller jeg tænker også, som vi snakkede om i starten, der jeg læste dit CV op, at det var en større koncern, du har arbejdet for. Så den her male har jo alligevel ramt ret mange mennesker. Altså, det har jo ikke været en selvstændig café, hvor det har været chefen og investoren og hende, dig op deroppe. Det er mange mennesker, vi snakker om, der har fået lov til at læse den her mail. Og alligevel kollektivt har valgt at samle sig om, at, at det er hende, der er sippet, og det er hende, der er for meget. Ja, i stedet for rent faktisk at tage altså, problemet ved ruden, eller hvad man nu vil kalde det, og rent faktisk mm. finde ud af, om der er noget til det, hun skrev. Ikke? Mm. Ja, det var der ikke nogen, der gjorde. Det var bare hende, der var det er også, jeg, jeg har også oplevet, at, der ligesom har været en, at det har været sådan en, en ting, der har skabt respekt, hvis det var, man kunne tage mere end de andre kunder. Ja, det er hvis, man, var, hvis man var den der tough ja. girl, der sådan, Nå ja, ja, de klagede mig i røven, eller de rørt ved mig, øh, mens det var, men jeg står æg og lidt ligesom. Bate står det over. Hun står i videnskabet og græder. Og jeg er fandme sejren hende. At det er sådan lidt, mm, nej, der er ikke rigtig noget. Og selvfølgelig behøver man ikke at lave et drama og sætte sig selv i scene på en eller anden måde. Men det der med, at man bare ligesom sætter sig igennem og siger fra, mm. når det sker. Det tror jeg kunne ændre en del i hvert fald. Men det er rigtigt, det der, du siger, Nikolaj med at der kommer en langt større anerkendelse og en langt større respekt, hvis man hopper med på den, der er sig Fordi jeg kan huske, at jeg også arbejdede på en restaurant på et tidspunkt, hvor der var faktisk en af de mandlige tjener, vi havde været i byen, da en inden vi skulle på arbejde. As you do. Mm -hmm. øhm, kommer der ned, har tømmer man ikke mere end en nødvendigt eller sådan ikke <laughs> nødvendigt. Ikke mere en normalt. Nej, præcis. Ikke mere end normalt. Hver det var tømmermanns dage. Præcis især når du rammer fredag, ikke? Ja, tak. Og der kan jeg huske at det første, han siger til mig, da han siger mig, at han sådan holdt op, du ligner en der har brug for en fortrolighedsspil. Og jeg kan huske at jeg bare var sådan haha, ej hold da din kæft, og gav ham en lama eller et eller andet. Og så gik lige for mig selv lidt bagefter, hvor jeg også lige var sådan, ej, du var faktisk overhovedet ikke i orden sagt, eller hvor jeg så faktisk går tilbage til, at man siger, at det, det håber jeg virkelig aldrig nogensinde, du siger til nogen igen. det var virkelig over stregen, og det, det synes jeg ikke var nice. Og jeg var virkelig en af de populære piger, det her sted. Og jeg var en af dem, som, som bøsne gerne ville hænge ud sammen sig med, fordi at Anne hun kunne jo godt tørre det. Så jeg kan huske den vak, hvor jeg lidt står op for mig selv og siger, at det, det, det synes jeg simpelthen ikke er i orden. det her. Altså, der blev jeg da også lagt på is resten af den magt. Er det rigtigt? Ja, fordi det Ja, fordi, så kunne man jo ikke sige noget længere. Mm -hmm. Og øh, jeg var også bare sur øh, som, og som se hende feministen. Ja, lige præcis og sådan at hun har sikker på at mødes for... Rødstrømpe. Ja. <laughs> og man ved bare. Altså, sådan... Glas <laughs> <Klassik> og rødstrømpe. ikke? damn det. Hun har ikke behov på. <laughs> Og oh, you know the type. Also. Men det er bare så vigtigt med det sociale på sådan et arbejde, ikke? fordi det er mega højt tempo, og det er så vigtigt, at man bagefter kan sidde og snakke om alt, hvad der, er, der sker, eller hvad der er sket på en aften. Men sådan, hvis man lige pludselig bliver lukket ud af det fællesskab, fordi man har sagt fra over for noget, som i øvrigt er totalt grænseoverskridende, så bliver man da vildt skramt, af, at jeg skulle gøre det igen. Også fordi, jeg ved i hvert fald for mig selv af, at jeg kun var en del af den branche, fordi jeg synes, at samholdet var for vildt. Mm. Altså det var jo totalt stockholm syndromet og man havde jo en fest hver dag, man var på arbejde, og man sørgede jo for, at folk havde en forfed aften. Altså enten var det jo bryllup og konfirmationer, eller fødselsdag, eller noget, der skulle fejres, så det var man bare med til, ligesom, at gøre, at folk kunne huske. Så når det blev taget fremad af, at man blev lukket ud af det deres fællesskab, så var der det eneste, der stod tilbage, var jo bare dårlige arbejdsforhold og sene arbejdstimer. Sammenlignede du lige med syndromet, at man bliver, man bliver, kidnappet kid, af sin man bliver forelsket øh... i sin kidnapper? Lidt. <laughs> man bliver <laughs> kidnappet i restauranten. Men det så, altså. <laughs> <laughs> ja, var den ikke god? Jo, på jo, en jo, måde jo, kan jeg godt altså. lide. Nå, men ja. Det der med, at, sådan, at vi, bliver sådan, vi bliver nødt til at være venner alle sammen i sådan noget, der er bare sindssygt skræklet. Jeg føler sådan, at man bonder over det. Jeg kan også godt stå alene med den. I behøver sikkert ikke lægge navn til den. Øhm, nej, men jeg, jeg tror, jeg var lige her i lørdags... Der kørte jeg service, som var en af de der diskovagter. Og jeg tror, at det var sådan en stille aften. Og øh, det var jeg på sin vis også glad for, fordi normalt, så var der mest stresset. Og jeg kom ligesom også til at tænke over, ja ja, vores samhold var jo egentlig også meget baseret på den restaurant, vi arbejder på. Og det, vi sidder og snakker om, når vi er færdige, det er om gæsterne. Og de dybere samtaler måske ikke nødvendigvis åbner sig op. Med mindre, at vi er en halv flaske vin inden og vi først går tilbage, helt tilbage. Nå, men der var også det engang. Og... Men jeg tror også, grund til, at jeg har kunne være i branchen i seks år, det er, fordi det har været fedt. Der har været alkohol. Der har været venner. Der er også det, man kan komme ned til. Og så gjorde det også, at jeg tror, nu hvor jeg er kommet ud på den anden side, tænker, ja, det har været nogle fede år, men samtidig har det også været en hel masse venskaber, som man har negligeret, fordi man har haft weekendarbejde i alle de seks år. Mm -hmm. Ja, jeg kan da i hvert fald huske, at da jeg arbejdede fuldtid på en restaurant, der var de eneste mennesker, jeg så, var jo bare dem, jeg arbejdede sammen med. Altså... Ja, man fik også tit lige kommentarer fra ens andre venner med sådan, får du nogensinde tid til os igen egentlig? Skal du bare arbejde igen i aften? Hvor man bare vil være sådan der, nej, and I kind of don't care. Ja, <laughs> fordi jeg har det, det skidt fedt er det nu. Er ikke rigtigt? Ja. Altså, man havde jo en fest, mens man var på arbejde. Ja. Mm -hmm. På grund af alkoholen. Vi har jo snakket lidt om sexisme på arbejdspladsen, eller i hvert fald i recessionsfaget. Og dengang, jeg finder på ideen til, at jeg skal lave det her afsnit, der havde jeg faktisk en tanke om, at der faktisk kun skulle være kvinder med i det her afsnit, fordi at jeg havde en ignorant tanke omkring, at det udelukkende kun er kvinder, det her det går ud over. Og så snakkede jeg med en, en ven, som også har arbejdet i branchen, som sagde, at han var da også blevet kasket i røven, og han havde da også... Øh, blevet bedt om af, af nogle ældre kvinder, om han ikke kunne øh, knappe en ekstra knap ned i hans skjorte, da han stod og, og shakede deres Espresso Martinis. Og det gjorde faktisk, at jeg synes, at det har afsnit ikke bare skulle handle om seksisme, men også om den rollefordeling eller kønsrollefordeling, der er i den her branche. Øhm, så er det derfor, jeg har inviteret jer to med i dag, så vi både har en kvinde og en mand, der kan sige, hvad ligesom deres oplevelser er med det. Noget, jeg kom til at tænke på, da jeg skulle sidde og forberede mig på det her interview sammen med jer, det var, at jeg kan huske, at der var en restaurant, jeg arbejdede på på et tidspunkt, at når man øhm, ligesom kvarter inden restauranten åbnede der om aftenen klokken halv seks, eller når man nu åbner, så hører man ligesom noget højt musik for lige at sætte stemningen. Og der, på den her restaurant, der ville vi altid høre, hedder den vær en mand, den fra Mulan. Øh, ja. en, nej, en rigtig mand. En rigtig, en ja. rigtig mand, ja. Og den vil alle ligesom rente rundt sådan, der er rigtig in in. og du ved, sådan virkelig sådan out there. Vi kan bruge. Ja, virkelig. Som er en fantastisk sang, sådan jeg kan jo virkelig godt lide den, men når jeg tænker tilbage på det, så synes jeg måske også er en sjov sang og sætte på. Det er på. lidt synd for alle kvinderne og de forkerte mænd i hvert fald. Ja. Fordi det var jo også Mulan der skulle være en mand. Det er rigtigt, ja. Ellers var hun ikke god nok. Ja. Også fordi, hvad er en, en rigtig mand også? Det er også en, en lang længere snak ja. end, end hvad vi kan nu her på, øh, på den her team. Men... Nikolaj kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig om, sådan, har du nogen gange oplevet, eller har du oplevet, at du ikke har følt, at du har været en rigtig mand i nogle situationer i Mm. Det ved jeg faktisk ikke. Det tror, jeg, jeg tror ikke, jeg har været så bevidst om det. Øhm, jeg tror også, det er fordi, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg også selv spillet på nogle tangenter, som for eksempel, når det var, at jeg vidste, at jeg havde et kvindeligt selskab, som lad os sige kunne være i 40'erne, så knaldte jeg måske ekstra op, fordi jeg tænkte, det ville betyde ekstra drikkepenge. Og jeg ville ikke have noget imod, at de måske noget godt af det, hvis de var, de kunne lide, hvad de så. Øh, og på den anden side af det her, det lyder meget, meget uselt. Men da jeg var bartender, og der sad kvinder op i barn, så kiggede jeg altid på deres hånd. Var der en ring på, eller var der ikke? For så vidste jeg, hvor meget charme jeg kunne skrue på. Og sneaky. Det er meget mm. men samtidig så vidste jeg også godt, hvis der var en ring på, men der stadig var det, tænkte jeg, det er måske et afbræk fra manden. Og jeg har brugt de her tricks her, og ligesom også måske opildnet til, at der skulle komme de her situationer her. Så jeg, jeg tror ikke, jeg har været ude for, at jeg ikke kunne føle mig som en rigtig mand. Så man tænker tilbage på helt den gang, hvor det var, man skulle bære store bakker, og hvor man ikke kunne bære den store bakke i en arm. Så var det sådan, okay, så er jeg ikke macho. Mm. Så er jeg ikke nice men i andre sammenhænge, der tror jeg faktisk ikke, jeg har oplevet på, på den måde. Du har næsten spillet lidt på det, sådan udnyttet det på en måde. Ja. For at få... Jeg, jeg tror, jeg har brugt min seksualitet, men det har jeg også gjort, fordi jeg er i den situation, hvor jeg er en mand, og jeg ikke er en kvinde. Men hvad vil du tænke, hvis for eksempel sådan en som sine købte sig ind på den præmis, du snakker om? Vil det være det samme? sig en Jeg tænker i forhold til, at du ligesom ser at så knapper du ned, øh, knapper en ekstra knap ned og kigger lige, om der er en ring på fingeren og måske lige sender et ekstra blik eller et øh, ekstra ring, hvor jeg tænker, hvad havde man tænkt, hvis sine gjorde det og knappede ekstra ned i skjorten, eller lige tog ned og delen lidt højere op, eller lige wingede lidt, da hun gik. Er det den samme? Altså, har det den samme værdi? Det ved jeg faktisk ikke. Det, jeg tænker, i min synspunkt så, så må det jo være op til sine at gøre det, fordi hun vil så også... Jeg tænkte jo, jeg gør det for at få god drikkepenge. Så hvis det er, at sine <coughs> har valgt at gøre det, for at få god drikkepenge, så skulle hun bare gøre det. Jeg føler, man som kvinde, hvis man gjorde det, ville være langt mere sårbar over for at blive kaldt grimme ting, egentlig. Altså, at man vil, øh, Så ville man ikke være sådan en, en klog pige, der bare udnyttede, hvad man havde for at få drikkepenge. Så ville man være en... Flot, eller en. Ja, jeg er i mangel. Jeg har ikke lige nogle gode ord for det lige nu. Mm -hmm. Men I ved måske, hvad jeg mener. Mm -hmm. Hvor jeg tror sådan, at du bare er hvis du gør de her ting. Ikke? Du har luret den, men jeg tror, at en kvinde vil få langt mere sådan negative ord med på vejen, hvis hun gjorde det. Det tror jeg også. Jeg, jeg kunne godt forestille mig. Jeg, jeg føler også, at jeg har arbejdet på en restaurant, hvor det er, at der har været en snakker om, omkring drikkepenge. Og så har det været gået på, hvorfor er det, at bierne får flere drikkepenge. Og så har det været, nå ja, men Cecilie, hun har jo også kæmpe kavaleregang i den, tror jeg, der. Så mm -hmm. det var kun derfor, hun fik den. Ja. Fordi der er nogle smålige, smålige, mandlige tjenere der ikke kan finde ud af at være tjener. Ja, det var fald ikke bare fordi du var en dygtig tjener. Mm -hmm. det Nej. Det var fordi at du har... Du har store bryster. Ja. Jeg føler også nogle gange, at jeg oplevede i forhold til det, jeg startede med at spørge dig om, Nikolaj, at hvis der var nogle fyre, for eksempel, der ikke kunne bære de her tunge bakker, eller kunne bære de her 10-liters op på tredje sal, eller et eller andet, eller fucked op med en bonge med nogle retter, der skulle ned til et bord, mindes jeg dig, at jeg har hørt, at der er blevet råbt af den her mandlige kollega, hvad så, har du en lille pick eller hvad, eller groder nogle eller sig nu fra, eller sig lige, øh, sig lige imod. Har I oplevet det, at der ligesom er kørt på kønnet, når man har fået en skideballer? Mm, jeg tror, at hvad jeg lige sådan umiddelbart kan huske, så er det, hvis man har stået i klappen, og man skal tage nogle tallerkener. Og så man tager man en tallerken, og den er meget, meget varm. Så hører man lige kokken sige, hvad? Har du pik ud på fingrene? Eller hvad? Og hvor man er sådan... Den så er bare fucking varm. Altså, hvad fanden skal jeg køre? Og og Jeg vil gerne have fingeraftryk, når jeg er <laughs> Hvilket køn passer bedst til den her branche? Det er jo nok mænden, tror jeg. Hvorfor? Jeg tror bare, at øh, de får lov til, til flere ting. Og, øh, hvad er det for nogle ting? Jamen, som, øh, som Nico siger, at øh, han får lov til at bruge sin charme og sin krop på at charme sig lidt ind på, på gæsterne og på, måske også på sin chef og så videre. Og øh, hvis tempoet, eller også hvis der er tunge ting og sådan noget, så desværre er mænd jo måske lidt stærkere nogle gange. Øh, så det kan være, at det passer dem lidt bedre i forhold til det fysiske arbejde. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes i hvert fald, at det er hårdt at være kvinde i den branche. Hvad synes du var hårdest? Jamen jeg synes, at det var hårdt, at øh, der var mange gæster, som følte, at de kunne tillade sig det meste. Og øh, det er selvfølgelig ikke alle gæster. Det er primært sådan store selskaber i virkeligheden, ikke? som får forgejlede hinanden op. Så synes jeg, at, øh, at så var det ofte kvinder, som der lige blev knipset efter, eller lige kaldet, øh, du der, eller søde, eller smukke. Eller... Altså sådan, hvor jeg føler, at, at mænd, der tror jeg, der har de måske en større sådan, respekt over for dem. Bare generelt? Jeg tror, at man ikke kan vælge, hvilke køn, der er bedst til branchen. Jeg tror godt, vi kan tale om, hvem der kan være effektiv, hvem der kan være øh, charmerende, hvem der kan gøre hvad som helst. Men jeg tror, det er balancen mellem kønnene, der gør, at det fungerer. Fordi jeg tror da også helt sikkert, at der er nogle ansættelser, der sker ude på restauranterne, der går ud på, at vi skal have nogle mænd, men vi skal i hvert fald også have nogle kvinder til at opveje det, øhm, fordi der er også nogle, nogle effekter, der hedder, at de 40, de klamme gamle mænd, det føler jeg, at det, det er lidt et tema. Mm -hmm. Uden at nævne <laughs> nogen her, nej, nej. <laughs> Men de klamme gamle mænd, de kunne hellere tænke sig, at det er en kvindelig tjener, og så kan det være, at de ældre kvinder måske hellere vil have, at det skal være en mandlig tjener, Faktisk tror jeg generelt, at når vi taler om ned ved bordene, så tror jeg oftest, at folk er mere vanligt stemt, stemt, hvis der kommer en sød pige, kvinde, ned til bordet, end hvis der kommer en smart fyr ned til bordet. Ja, det er måske rigtigt nok faktisk. Men det er faktisk også, at de snakker om det der, fordi da jeg sad og forberedte mig til det her interview, vi skulle lave i dag, der kommer jeg faktisk, skriver jeg lidt ned noget af det, du snakker om, Nicolaj. For jeg kan huske, at øh, jeg var assisterende restaurantchef på en restaurant på et tidspunkt, og øh, der var det ligesom øh, den mandlige restaurantchef, som var ham, som stod for ansættelsesprocessen. Han har nok været mellem start-midt-tjuerne, det omkring 3-24 eller noget. Og der kan jeg huske, at han ansatte udelukkende, hvad jeg har kaldt dem, mm. som er Og nu stiller vi det bare meget på spidsen. Så når jeg tænker på en mussepige, så tænker jeg på en, der er i gang med 3 G, Øh, blondt, meget sød, ydmyg, genert, men nem at modulere med, men øh, hendes første arbejde måske, og vil gerne spille smart foran hendes venner. Og det var den type pige, der ligesom ville blive ansat, fordi at det hvis man ligesom gik rent hjem ved de mandlige bordere, man ligesom havde noget at spise. De fyrer, man så vil ansat, vil være nogen, der kunne tage fat og bære de her for stager og ligesom gøre alt det fysiske arbejde. Så meget sådan en gammeldags kønsrolle. Og kønsdøjtypt. Ja, Lige ja. præcis. At det var meget sådan, vi skal have nogle mænd, der kan bære de her prostager, mm. alle de her flasker vin, og kan bære de her tunge bakker, fordi at der åbner at der er en eller anden restaurantør, der mener, at det er mega flot, hvis man kun har salærkner, der lader hjemmeladet keramik, <laughs> som bare er mm. fucking røvtungt, <laughs> øhm, og bliver røv varmt også i øvrigt. <laughs> Æhm, mm. Og så skal vi have nogle søde mussepiger, som kan være sider, altså være dem, der ligesom tager imod gæsterne og siger, hej, velkommen til, og har jeg haft en god aften. Mm. Og det ved jeg da i hvert fald også, at, at jeg selv blev sat til, at hvis der for eksempel øh, vi var løbet tør for fadøl, så vil jeg sige, jeg løber lige ned og skifter på station, hvor man restaurant vil sige, nej, nej bare få Nicolaj til det, og så bare sørge for, at du står ved bordene, og de har det godt. Altså helt klassisk gammeldags kontrollefordeling. Ja. ja, det eneste, du lige manglede i beskrivelsen, det var, at det er ikke 3G. De vil gerne have pigerne ja, fordi er de har alt tid i deres liv ja. til at kunne lægge ned på restauranten. Men jeg tror også, nu husker jeg, at for, den, for den anden restaurant, jeg arbejder på, at når der skulle lukkes, så, så skulle bæres skrald ud, så var det drengene, der blev sat til at bære skrald og løfte vinkasser, hvor det var, at pigerne skulle dække op. Og der blev det blev meget sat op på den måde. Det var ikke gang Der var ikke spurgt om. Det var ikke et spørgsmål. Nej nej det, nej, nej. det handlede bare om sådan: Tejs, Nikolaj, Trolls, mm -hmm. I går bare i gang med at fylde op og bære. Og så men vi, vi hyggede os jo med det. Vi synes det var sådan, at så får man noget frisk luft, og man kommer ud, og ja, ja, det er hårdt nok. Men så var det også samtidig lidt sådan, at ah, det er lidt fedt, at vi kan bære de her ting. Mm. Der kunne jeg godt nogle gange blive stedig og være sådan der, nej, jeg skal fandme også vise, jeg kan godt tage de der tre kasser vin på samme tid. Ume. Og det synes vi var så fedt. Det synes ja. vi var så fedt, når der var nogen, der var sådan, ja, lad os hjælpe. Men nogle gange var jeg også sådan, jeg ved ikke, om jeg gør det her for min egen skyld, eller bare for at vise, at øh, det kan jeg altså godt. Mm. Og lige få lidt respekt på den måde. Men øh... Så er der forskel på mænd og kvinder i Det The silence is loud. <laughs> The silence <laughs> is loud. <laughs> jeg, jeg, jeg, tror, jeg føler, at restaurationsbranchen har ændret sig en del, siden det var, jeg startede i den. Øhm, For i dengang var der stadig snak omkring, hvordan man går ud og hvordan man er på restauranter, men det har rykket sig en hel del. Så jeg tror, der var helt klart nogle opdelte kønsroller lidt stærkere, og jeg tror især, at altså jeg tror stadig, der er der i dag. Men der, hvor det sker allermest, det er de store koncernrestauranter. Mm. Øh, Fordi på de mindre steder, på alle kartestederne, der har jeg ikke oplevet den samme slags fordeling, eller at der skulle ligesom opdeles mellem, hvem der gjorde hvad. Der løfter man mere som et hold, hvor jeg tror, at når man ender i en større koncern, så bliver ligesom sat nogle... Så de gør det her, de gør det her, for at kunne holde styr på alt den her store øh, det maskineri, fordi man er en del af en større kæde. Ja, det kan også være, at sådan internt, at der måske ikke er så stor forskel, der ved man ligesom godt på holdet forhåbentlig, at vi kan allesammen det samme, som du siger, vi skal løfte i flok. Men jeg tror at jeg stadigvæk, at blikket på øh, medarbejderne øh, fra gæsterne, ikke for alles vedkommende, men for måske de ældre generationer, der er der stadig virkelig stor forskel, og der er forskel på, hvad de synes, hvad gæster føler, de kan tillade sig, over for en kvinde og over for en mand. Det, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, så til gengæld sådan med, altså alt seksisme, feminismedebatten og alt det her, der kører og har været up and coming, eller om nu siger de sidste par år, så sådan vores generation er jo super opmærksom på, at vi behandler alle køn ens. Mm. Øhm, og det håber jeg er noget, som sådan, ligesom bliver taget med i alle brancher fremover. Men det er som om, at der lige er nogle ting, der skal uddø først. Ja, jeg føler helt sikkert, at den generation, vi kommer fra, har ligesom oplevet, hvordan den ældre generation har taklet det, eller været en del af. Så nu er vi ligesom kommet over på den anden side og har været sådan, godt, nu prøvede vi det, og det har vi fundet ud af ikke fungerer, og nu snakker vi om det ligesåvel som vi sidder og snakker om det nu, for ligesom at gøre oprør mod det, eller i hvert fald informere folk, at sådan her burde det ikke være. Hvordan adskiller de seksuelle ansøgninger sig mellem mænd og kvinder? Jeg tror, med kvinder, så er det måske nogle gange meget mere in your face. Hvad betyder det? Jamen, som, du, altså sådan, som det klask, du havde fået i, i røven, eller jeg er også engang blevet kysset på munden af en 50-årig mand, Nej. som situationstegn, tak for i aften, øh, <laughs> <ville> det det bare fucking klampe. Han har lige været i Frankrig. <laughs> Han har misfortolket. Det er ikke på <laughs> This is not <laughs> Don't french tongue me. <laughs> <laughs> ja. Så bogstaveligt talt, inden jeg er facing. Hvor måske sådan, kvinder, når de... Øh, altså lad os gå ud fra, at det er heteroseksuelle kvinder, som laver ansydninger til nogle mandlige øh, tjenere. Så tror jeg, at de måske er mere blinke og, og sådan der... Jeg ved ikke, hvad de kunne finde på at sige. Det ved jeg ikke, om du har nogle, øh, nogle øh, eksempler på, hvis de kører med på din, din lidt charme, lidt fløde. Jeg har været nede og serverer noget mad, og så er der kommet en eller anden kommentar op, og så var der en kvinde, der kiggede på mig og siger, jeg tror, du er god i sengen. Okay, så det var også meget ja. ind i <laughs> Og så, som der står skrevet på min arm, alle for over tid, sagde jeg, og så var hun sådan, <laughs> okay, så måske der i virkeligheden ikke er forskel på, altså hvordan de her seksuelle antydninger og krænkelser kommer. Måske det bare, der er bare er forskel på mennesker, og hvordan de ligesom vælger at krænke. Ja, men jeg, jeg tror Tiner også... Og, yeah. og, og jeg, ved jeg ved det ikke, altså, men jeg tror også, at altså, der har været nogle situationer, hvor man har fået telefonnummer eller noget den stil, og der har været nogle af de gange, hvor det har været sådan en... <laughs> og så, og så, så, så har man stået der og tænkt, nah, det, er der, det var et sødt bror eller noget af den stil. Og så kommer der lige pludselig en op og siger, altså, det er ikke fra mig, men min veninde synes, altså, du er ret lækker. <laughs> så er man sådan fedt, at det er hende, der står og stiger derovre hjørnet. <laughs> Lige engang, gang, med, det stikker hovedet ud med sig? Nå, det var dig. Nå, ja. Æh, hvad med at du går og hen? Og, ja, altså, men, men, det er i hvert fald sket et par gange, hvor sådan veninden har været hvor man bare... Man bare at... Det er jo også et ubarmhjertejob at være den veninde, der bliver sat til at gå over ham. <laughs> <den vennerne. laughs> Men jeg nødvendig meget. jeg føler, hun har været sådan, der. Christina, I'm gonna do it. I'm yeah. gonna do it. Christina, don't worry about it. <laughs> <laughs> Og der var også der var, der var en gang, hvor der var en, der var sådan, du skal bare vide, det var ikke mig. Det er, det er ikke fra mig. Det er fra Anna. hende. Det er fra hende. Og, så var jeg også tænkt, øh, tak. Men hvad, hvad har du imod mig? Ja, ja, ja, ja, ja, hvorfor jeg, ja, vil du ikke have ja, ja, ja, ja, ja, altså, <t Gordon> Hvorfor skal du sige det på den måde? Jeg synes, du er glemt. <håh> Underlined. Men mm. ja, men det er jo stadig sjovt. Har du nogensinde kontaktet nogen af dem, egentlig, som du har fået numre på? Ja, du har. Æh, nej, det har jeg ikke. Men jeg har lovet <hørgups> et par gange, at jeg er i hvert fald nok... Øh, så det, det var også, der var også en situation på et tidspunkt på et sted, hvor der kom en fyr op og sagde til mig, der er øh, to piger ved mit bord, der synes du er flot. Jeg har begge deres nummer i hånden. Nu skal du vælge, hvilket et nummer du vil have. Hold op. Øh, og sagde jeg, kækse med var. Der havde også lige drukket lidt den aften. Mm. Øh, sagde hvorfor ikke begge? Og så sagde han, du får kun begge, hvis du lover at skrive. Gør jeg det? Mm -mm. Men det var jo det for at sige, det var sådan en ego -polering. Altså det her, mit, mit ego, det var bowlingkuglen, du står med, hvis du går op i det, bare <tryk> klar til en strike. Mm -hmm. men, jeg, men jeg kunne ikke tænke mig det, fordi jeg synes også, det ville være mærkeligt, hvis jeg blandede det ind i det, i mit job, at skrive til en gæst, som synes, jeg var lækker. Ja, det er måske også at sætte dig meget på spidsen, men... Hvis man virkelig gerne vil så synes jeg også godt, at man kunne få sådan et eller andet øh, position over det. Altså det der med, at man står på arbejde og yder en service, og så får man nogle penge for det. Og så hvis du virkelig har gjort det godt, så får du nogle ekstra penge. mobile til dig, eller et klaskerøvende, og så får du også et nummer med, ikke? og så kan du også lige skrive dagen efter. Altså det altså, at... som om, at der kommer sådan en skævvridning-agtig af, ja. hvad relationen ligesom skal ja. være. Det ja, der. lidt. Altså sådan en, nu tænker jeg også bare højt, men... Jamen måske sådan en lidt, at jeg tror nogle gange, at gæster, der gør de her ting, har misforstået, hvad det er, de egentlig betaler for, når de tager ud på en restaurant og spiser. Mm. Altså som i nogle gange har jeg da i hvert fald haft en følelse af, at de tror, at de betaler for min ydelse. Hvor jeg har siddet tilbage med en tanke, der hedder, I betaler for at få en god oplevelse. Så I betaler både til huslejen, I betaler til opvaskeren, I betaler for maden, der bliver lavet af uddannet kokke. Så er jeg ligesom bare mellemmanden for det, der sørger, at I får alt det, I egentlig gerne vil have. Hvor nogle gange har jeg bare haft en følelse af, at folk føler udelukkende, at de betaler for min ydelse og min service. Som jeg nogle gange godt kan kunne vride lidt til sådan en procession, hvis man virkelig gerne vil og mm. hvis man virkelig gerne skulle sætte det på spidsen. Ja, fuldstændig jeg synes, øh, ja, nogle gange, at det har været sådan helt uretfærdigt, de øh, ting, de har forventet, man, man kunne gøre for dem, mm. øh, og hvor langt man vil gå for at ligesom holde dem tilfredse, hvor at jeg tror, at der er mange, der glemmer at tænke på, at sådan, især i de koncerner, jeg har arbejdet i, det har været højt tempo. Jeg har ikke tid til at finde ud af, altså sådan, at alt er præcis efter dit hoved lige nu. Øhm, hvor det synes jeg nogle gange, der er kommet klager over, hvis, at de, ja, hvis der ikke er, har været præcis, som de gerne vil have det. Øh, selvom man selvfølgelig gør alt i sin magt, så må man også bare sige sådan, okay, jeg er ikke jeres, jeg er jeres tjener, jeg vil gerne have, I har en god aften, men ikke på bekostning af mig. Men det, det, det føler jeg også, øh, at altså det, det her, det er en større snak omkring bare, hvordan folk går ud og spiser, at man oplever de her gæster, der kommer ind, og forventer, at de kan få lige, hvad de vil have. De har ikke engang kigget på fucking menukortet. Nej, nej. Også fordi det bliver sådan en... Uh, Hvis du betaler 250 kroner for at få en trærettersmenu, så er der nogen, der bliver røvrendt i sidste ende. Ja. Det kan simpelthen ikke løbe rundt. Mm. Det kan det ikke. Så altså, jeg har en gang fucking blevet sendt ud, mens jeg var på vagt, for at løbe ned i en 7-Eleven og købe en pakke lurpakke. Fordi der var nogen, der ville have et, noget... Tak lige at tælle med smør, og jeg var bare sådan, okay, jeg gør det, men jeg synes ikke, I skal have det. Mm -hmm. Jeg synes overhovedet ikke, I skal have det, mm -hmm. og det er den der forventning om, at jeg kommer hen, og jeg skal faktisk, det, skal, det skal faktisk bare være hjemme hos mig. Vi er faktisk bare hjemme hos mig, men jeg har hyret en privat tjener ind mm. til at give mig det, jeg vil have. Så hvad har du at give mig? Hvis du ikke har noget at give mig, så kommer du ikke til at få dræbningen. Hvilken har jeg oplevet, at en kollega eller en chef eller han leder har håndteret de her krænkelser eller sexisme på arbejdspladsen? Eller har jeg oplevet, at de overhovedet har gjort noget? Altså jeg tror, som jeg også nævnte tidligere, så har jeg været enormt dårlig til at sige noget. Fordi jeg har været virkelig, virkelig bange for at sætte mig uden for fællesskabet. Så jeg tror, altså, det eneste jeg kan huske, det er, at jeg sådan, dengang jeg var, jeg var bartender, der, der havde vi en fast aftale med dørmanden. At øh, hvis der var nogen, der tog os på røven, så måtte vi gerne sige det til ham, og så ville han gerne smide dem ud. Men det tror jeg var, var sådan ham personligt, der havde besluttet, at det ville han gerne gøre. Og det var ikke, sådan, det var ikke noget, der kom oppefra, at det var bare sådan, det skulle være. Næh, har jeg oplevet, at der har stået noget omkring sexikane eller seksuel kringelse i jeres øh, medarbejderhåndbog eller jeres kontrakt? Igen, jeg har været meget ung, enormt dårlig til at læse personalehåndbøger og, øh, altså, og kontrakter igennem. Men det kan godt være, at der har stået håndbog. noget. Jeg kunne forestille mig nej, men... Øh... mindre jeg lægte efter rabatter, andre <laughs> <Ja. laughs> steder, jeg kunne få rabat, så har jeg læst personalhåndbogen meget dybt. Okay, fra lørdag til tirsdag, <laughs> der kan du spise her. Øhm, men nej, jeg tror heller ikke, jeg har... Så jeg har arbejdet et sted, hvor det er, at der lidt som en ting bliver opildnet til, at der skal drikkes rigtig, rigtig meget. Og der kommer til at være den her adfærd, som kommer til at gøre, at folk bliver grænseoverskridende. Og hvor jeg synes, at det var et sted, hvor jeg ikke var så længe, fordi jeg ikke havde lyst til at være der. Jeg, øhm, og jeg føler bare, at den der opildning til, at nu skal der drikkes rigtig meget, især lad os sige i den klassiske julefrokostsæson, hvor alle bliver psykopater efter snaps og hvad end de drikker, at Lad os sige, jeg kommer nok aldrig til at åbne et restaurant, men hvis jeg gjorde en dag, og jeg oplevede, at der var nogen, der bare så meget som altså et klask, et grab eller whatever, det havde fået mig til at sende dem direkte ud. Om så ligegyldigt, hvor gode stamgæster de var, hvor mange penge de lagde, det her går ikke. Det skal bare ikke ske. Man kan jo håbe, at det er fremtiden i hvert fald. Jeg kunne forestille mig, at det måske er noget, som bliver implementeret mere og mere i forskellige personalhåndbøger, at man har en sådan... Øh, meget klare grænser for, hvad man gerne vil finde sig i, og hvad man bare slet ikke skal finde sig i. Og jeg tror, at sådan noget som seksuelle grænser og krænkelser, det er noget, som bliver mere og mere, altså som folk bliver mere og mere opmærksom på. Mm -hmm. ja. Der var en restaurant, der lagde et manifest ud omkring, at vi siger nej til det her, vi siger nej til sexisme, vi siger nej til alle de her ting her, og hvor der var nogen, der sagde, men det er jo bare noget, de siger for at være en del af tiden. Men det skal jo til nogle gange. For ligesom at kunne rykke sig nogle steder hen, så er der nogen, der må kunne sige det ude i det åbne. Også selvom det er noget, som alle burde vide. Så jeg synes, jeg var meget cool, da den restaurant gjorde det. Det der er da mega sejt. Forhåbentlig er det sådan lidt et forbillede for andre, at de også begynder at tænke over det. Og også eksplicit nævner det. Både for gæster og for, øh, for medarbejdere. Det er jo en tradition i programmet her, at øh, inden vi, vi slutter helt af og runder helt af, så øh, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at de to gæster, jeg har med, kommer med et godt råd om det, vi har snakket om i dagens program. Så Sina, har du et godt råd til folk, der er i recessionsbranchen, eller overvejer at gå ind i den, der kunne have noget med øh, seksuel krænkelser øh, Ja. Gør det, som jeg ikke turer gøre, hvis I oplever seksuelle krænkelser. Går jeg til jeres chef? Hvis jeres chef siger, det skal du bare se som en kompliment. Så skal du ud af bagsen, eller så skal du gå til den højere chef. Der er altid en chef, der har en chef. <laughs> ja, præcis. Hvad med dig, Nicolaj? Jeg føler, at der var flere gode råd, man ville kunne give. Men jeg tror, at jeg vil sende det ud til alle de gutter, der arbejder på arbejdspladser, hvor at den her type ting kan ske. At I er gode til at støtte de piger, som det sker for, er ude for den her seksuelle sikane. At I går ind og kan være den her skulder til lige at lægge hovedet på og til at sige, det her det var virkelig noget lort, men det skal nok gå. Vi finder ud af en løsning. Hver den støtte, som det måske ikke er alle, der har. Helt sikkert. Inden vi lige runder helt af, har jeg brug for at sige, at vi taler ud fra det køn, som vi selv definerer som, men er klar over, at der er mange køn, som også vil have en stor plads i den her samtale. Men... Du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn er Anne Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrukne podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen lørdag kl. 11. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til senere og Nicolai.